Bai, beraz, bizigarra beha uh, beha duen uh, gira, dain hain ondarkin instalastu batz. Uh, berro eta zazpilangire gira gaur eta aurtero berro eta barmilatuna uh, erabiltzen ditugu. Beraz, baitugu behatzi erri uh, kostalde mailan eta bi ena fargoan uh, sugara amurdi Ebe ondarkinak txatatzen ditugula eta gero arigira ere mailan, berrizketa mailan, hasi gira beraz uh, berrua urtetan, eta bukatu dugu lehen uh, installazioarekin uh, bimila eta lauean, eta asidugu bigarren bat bimila eta bostean eta uh, joan gira uh, ugei urteren zat. bai ditugu instalazio berriak uh, elektrizitatea mailan uh, errekuperatzeko er eta hori dena uh, gutxiago gutiago ukaiteko airean eta hori dena ondarkinak kontrolatzeko piskatz. Beresketarekin entzatzen gira be, uh, zenbaki hori ez zaunditza eta behar txipitza hel uh, du den urteetan uh, entzakigu, hori da gure helburua. Kontsumazioa alatu da gehiago gira ere eta gehiago kontsumatzen dugu hori. Eta hori gira nahian gira alatzea kontsumatzeko uh, modak eta hori dena. Beha urgentzatu haitugu uh, gauza beresiak hartzen ditugu uh, beresken diren produktuak eta emaiten dizkigu eta egaiten digu oh, hori nuen joaiteen da, eta beraz e, ari da, da joko bat bezala pixkat, beraz hola ikastuen dute, zer oh, gero ikastuen dugu, jakitea uh, zer den plastikoa, zer den kartoina, zer den berina, bo jokoarekin egreski ikastuen dute, eta gero sartzen dira etxera, eta gaiten dute burasoa, hey. ah, hori, bere isti eta hori, eginga gea da, hori da, hori da, txikita da, txikitatik eta gero handitzean uh, atxikitzea oitura horiek, eta gero oien aurre, uh, bascharAtu tori denosta gaurgune ez da kasua me ohtika xi bergila beste nasa ezugu lotuko